28. fejezet Roger egy foszfej. Mindig is az volt. Mindig is az lesz. Istenem, segíts! Én vagyok a női ribanc változata, leszámítva az egóját. A kurva egója valójában a végzete lesz. Igaza van, mondom. Ez magáról szól. Mi a legjobb módja annál, hogy bebizonyítsa, hogy jobb nálam, hogy megöli a mentoromat? Mentort és pártfogoltját, mondja. Azt hiszi, erről van szó. Igen, ne legyen egy seggfej, makacs, öreg, bolond. Vágom oda. Hagyja el a várost, mielőtt holtam végezni. Túl sok gyilkos győztem le, hogy most megfutamodjak, mondja. Az arrogancia sugárzik belőle. Maradok. Segítek, akár tetszik, akár nem. Ő is ezt akarja. Engem akar és pont maga mondta nekem, hogy soha ne adjuk meg nekik, amit akarnak. Maga az, akit akar, mondja. Nem én. Nem ez, amit folyamatosan hajtogat. Nem adom meg neki, amit akar. Saját magam dobom oda. Maga egy eszköz a cél eléréséhez. Nem megyek el, lájla. Akkor nagyon remélem, hogy gyorsabban dolgozom, mint ő. Megfordulok, és a lépcső felé megyek. Abban a percben, ahogy becsukódik az ajtó, előveszem a telefonom, és beszt hívom. Felveszi. Megtaláltad? Beszéltél Melanival? Jól van? Jól van. Megmondtad neki a toxin nevét a hangüzenetedben? Nem, nem tettem. Azt hittem, amikor hívott. Akkor itt van a sztorid. Hibát követtél el. A minták felcserélődtek. Nem találtad meg a toxint, és ne hozz szóba a helyes mérget. Ne hozz senki tudtára, hogy tudunk róla. Miért? Miért van ez lájlach? Megiesztesz? Mi az, amit nem tudok? Még nem tudom. Ez a helyzet. Még nem tudom, ki van-e mögött, mondom. De nagy a valószínűsége, hogy az igazság szolgáltatásból valaki. Ez azt jelenti, hogy hozzáférése lehet a nyomozáshoz. Nem akarom, hogy bárki legyen is az, tudja, hogy közelebb vagyunk. Nem bízol meg Melanie-ban? Nem csak, hogy nem ismerem, de a részleg, ahol dolgozik, jól fel is van szerelve vegyszerekkel, vagy mi a franc az, amit azonosítottál. Ez azt jelenti, hogy a gyilkos közel lehet hozzá. Ő is lehet. Nem tudjuk. Melanie? Csak azt mondom, nem tudjuk, kitette ezt, és biztos vagyok abban, hogy tudod, van három új áldozat. Igen, hallottam. Ami a meglátásomat bizonyítja, mondom. Az információ az igazságszolgáltatásban kering, és távol akarom tartani a nevedettől. Csak ne mondd el senkinek. Senkinek. Mondd ki besz. Rendben, nem fogom elmondani senkinek. Jó, mennem kell. Istenem, ez nagyon gáz. Nyög fel. Azt mondtad, hogy leteszed. Soha nem mondod nekem, hogy leteszed. Most jobb kedvre próbálsz deríteni? Te láv. Meg akarsz nyugtatni? Nem megnyugtatni akarom. Nem csinálok ilyeneket. Leteszem és írok egy üzenetet, zárnak. Megyek. Első ajtó. Hazafelé. Lépést tud tartani, vagy nem. Rajta múlik. Ha nem tud, nincs rá szükségem. Ha tud, talán használható. Ha előhúz egy akrobata mutatványt, Mind J magam ölöm meg. A lépcsőn át kilépek az előtérbe, és nem állok meg. Nincs szükségem egy újabb találkozásra Rogerrel. Hála az égnek néhány perc alatt kint vagyok, viartomból fölöttem, ami megpróbál eláztatni, de megyek tovább, jobbra fordulok az apartman felé. Tudnék, és valószínűleg fognom kellene egy kocsit, de a frances bele ebbe az esőbe. Bassza megesernyős ember. Bassza meg az apám is, hogy engedte, hogy nyakig merüljünk a szarban. És most gondolkodnom kell. Ki kell találnom a dolgokat. El kell kapnom ezt a segfejet, és meg kell értenem, amit érzek, ami semmi. Nem Roger miatt aggódom. Igen, a kotnyeleskedése zavaró. Nem aggódom amiatt, hogy megsérül. Istenem, mi van velem? Ő a mentorom. Sokat tett, hogy előre mozduljon a karrierem, és tartozom neki, de nem aggódok érte. Nincs bennem aggódás. Figyelmeztettem. Ő a bolond, aki nem ért a szóból, és ez nagyon felidegesít. Ez minden, amit érzek. Fel van cseszfe az agyam. Mióta megkíséltem azt a férfit, lassan érzem, hogy az érzelmi szálak leperegnek rólam. A tömeg tolakszik és lögdösődik, és keresztül vágok egy sikátoron, ami egy másik utcába fut, ahová tartok. Remélem, hogy esernyős ember figyel. Gyerünk, gyere elő! Most baszakodj velem, és veszíts! Egyenletes, előre kiszámított tempóban haladok, várom, hogy az érzelmeim felfedjék magukat, hogy aztán készségesen elküldhessem őket a francba. Félúton a sikátorba rohadtul elkezdesni. Egy fekete terepjáró állja el az utamat. Megáll, valószínűleg rám vár. Nem állok meg. Lehet, hogy kén. A szörnyeteg is lehet, aki tüldözök. Legyen ő. Ma kezem a fegyveremen nyugszik, és gyorsabban megyek, feszültség érződik a levegőben. Haragáramlik áramlik szét bennem. Ez az egy érzelem, ami soha nem inog meg bennem. A barátom. A ribonc. Boldogan hívom családtagnak, mert nem irányít engem. Én irányítom őt. Olyan hangulatban vagyok, hogy itt és most véget vessek neki. Közelebb érek. A súv alapjára tonduruzsol, a hátsó hajtóhoz közelítek, és az ablak lehúzódik, feltűnik mögötte én. Ne lőj le, mondja, a szemei huncútsággal csillognak, a tekintete a kezemre siklik a fegyveremen, mielőtt visszatérne az arcomra. Mert akkor egyedül kell aludnod, és esküszöm, lájláh kurvaláv. Kimászom a sírból, és lelövöm azt a sekfejet, aki azt hiszi, hogy a helyemre léphet. Kitárja az ajtót. Te segfej, Morgok rá, elteszem a fegyverem és az ajtónyíláshoz lépek. Hívd fel, figyelmeztes, ne kövess! Száj be, gyönyörű! Parancsolja, és a tény, hogy a sofőrje kiszáll a kocsiból, esernyővel a kezében, mindent elmond, amit mondani akart, amit telefonon nem tudott megtenni. Beszállok és becsukom az ajtót azzal a szándékkal, hogy leordítsam, de ahogy csukom az ajtót és felé fordulok, nem ez történik. A köztünk lévő kötelé keveredik a veszéllyel, ami jelenleg bevilágítja az életünket, és a harag elhalványul. Miért vagy itt? kérdezem. Esik? mondja. Ő szereti az esőt, és én szeretlek téged. Miattad vagyok itt. Csak így az érzelmek elárasztják a melkasomat. Miattam van itt. Senki sincs itt miattam, csak kén. Aggódott értem. Én pedig érte aggódom. Kicsikbe vagyok esve az ötlettől is, hogy szellem megöli. Kén érzővé tesz. Emberi és minden szükség, ami keresztül futott az agyamon, amíg gyalogoltam, semmi lesz. Ő az egyedüli valós dolog, amire tényleg szükségem van. A következő dolog, amit tudok, hogy az ölébe mászok, lovagló ülésben a kezemet az arcára teszem. Lájlá! Kén! Sóhajtom, a szám leereszkedik az övére, amíg meg nem csókolom, bebizonyítom magamnak az igazamat. Ezzel a férfivel érzek. Ember vagyok. Nem vagyok én is egy szörnyeteg. Egy halk hang tör fel a torkából, és a keze a tarkómon pihen. Mindent belead, őrülten csókol, a kontroll kicsúszik a kezéből. Ez miattam van? Én irányítom a szenvedét. Többet akarok. Kén Mendezre van szükségem, és nem törődök vele, ki vagy mi ő. Nem lenne helyes, ha úgy tennék, mintha így lenne, mintha ez a része a pokóra akarna húzni. Ő azok, ok, hogy még nem tartok ott. Az eső elkezdi verni a kocsinak a tetejét, és kén megfogja a hajam, elhúzza az ajkam az övétől. Mi ez, Lájla? Csókolj meg újra. Az ajkam az övére nyomom, és ezt teszi, megcsókol, de a hátamon landolok, ő pedig fölém tornyosul. Ismerlek, mondja. Elszakítja az ajkát az enyémtől. Mi az? Mi a baj? Ismer. Nagyon. És azt gondolja, a jelvényem hozzá tartozik. Azt hiszi, jobb ember vagyok, mint valójában. Vagy talán nem így van. Talán csak azt hiszi a jelvény és minden, ami mindkettőnket embernek tart mert tudja, hogy mindketten olyan közel járunk a pokolhoz. Beszélj! parancsolja. Miután dugtunk, és eltöltöttem két órát a purgatóriumban. Közelhajol és megcsókol. Miután dugtunk, mondja, a hangja halk és érdes. A purgatórium előtt. Nem vár válaszra. Felül, engem is magával húz, aztán kopogtat az ablakon. A sofőr az esernyővel beül. Az események irányítását átadom neki, ahogy akarja, egyedül, de nem azért, mert meg akarok hajolni az akarata előtt. Mert ebben a pillanatban a sötétség uralja az elmémet. Az a rész, ami semmit nem érez Roger miatt, mindenen keresztül akar nyomulni, amit Kén iránt érzek, próbál megszólítani. Nem hallgatok rá. Kén megfogja a lábamat és szorosan magához ölel, és az a sötét marcangolás hála az égnek csillapodik. Van valami robbanékony, valami lobbanékonyság ebben a férfiban, ebben a kocsiban, az esőben. Bárcsak ne úgy érződne, mintha véresne.